Pomažu Bog svima. Drago mi je i čast mi je što sam opet sa Vama. Ovdje uvijek lijepo biti. To kažemo svoj petali. Ovdje mi je ovdje biti. Pa evo po blagostu uvodca Rafaila Igumana. Ja sam spremio reku temu odnosno da razgovaram i da razmistim o njoj. To je temana naših praznika sredenja, ali i ono što je Znamo da je danas mesoposta ne nedelja i da to zadnja medelja pripreme post, pred predpost vaskršnji. Pa ove godine se po, po, pogodilo tako da je sretenje na današnji dan. Ovo znamo da se vaskrs pomjera i nedelje pripremne i vaskršnje. Pa ispala je ove godine da je sretenje kao jedan veliki prazni gospodin pa u današnji dan. I S obzirom da naše naša vjera, naše evanđelje, naše pravoslavije su gdje povezane, svi praznici su međusobno povezani, sve ima neku svoju vezu, neku svoju sinergiju. Pa tako je ova dva evanđelske priče, dva događaja, Hristova besjeda o strašnom sudu, koju smo prvo čitali i to liturgiji, ima svoju vezu i sa ovim prazničnom besedom o svetenju. Pa vidimo da u ovoj prvoj besedi smo čuli kako nas, naš učitelj i spasitelj i gospod upominje na taj dan, veliki dan, koji su od prvih vjekova zove Strašni sud Boži I zaista je to specifično i za druge religije, religijosne filozofije, da manje više sve one Imaju tu neko učenje i neku ideju, barem o tom zadnjem nekom danu, strašnom danu, kraju istorije. Ali zaista ništa kao hrišćansko poimanje tog strašnog suda, kraja istorije, zaista ništa slično od nema u drugim vjerama religijama, kao što je to u I toj priči Hristovoj, koje On izgovorio pri svojim učenicima, vidimo njegovo svjedočanstvo o tome šta će se desiti. On kao sin Boži, sin čovječi, sveznajući, koji vidi i prošlost i sadašnju se budućnost, može da nas o tome obavijesti i obavještava nas, nepratidno podsjeća nas, budi nas, ispiriše nas svojom ljubavlju. Svap je da Bog stvari je ljubav, u svom temelju i u, u svoj srsi. Zato je i ta priča o sudu tako precizna, jasna i jako zaista čudesna. U toj jednostavnoj njegove priče vidimo šta će se u stvari izbiti, šta je glavno, šta će bar toga dana, zadnjeg dana, istorije roda ljudskoga biti glavno i suštinski bitno. I po rečima i tumačnju Svetih Otaca ljubav će suditi svijetu. Postoje sudovi ovoga svijeta i procesi i postupci razli kojima se ustano, ustanovljavaju krivice pa se i sudi ljudima ovako ili onako po pravdje ili nepravdje ovdje sve može kako godali taj sud zaista bit sud ljubavi, specifičan, jedinstven, kao što i sam naš gospod, specifičan, jedinstven, neponovljiv, jedino novo pod sunce. S druge strane imamo praznik sretenja, veliki gospodni praznik, koji nam oslikava jedan čudesan događaj. Vidimo tok sudiju koji će doći na nebesima sa anđeljima, milijarda manđinoma da i svijetu, vidimo ga kao malo djetece od 40 dana. Zaista tajne, velike, nadumne, čudesne. I čovjek zaista to može prihvatiti, jedino vjerovnim prostotom svoga srca, bez mnogo spekulisanja, logičkih mudrovanja, ljudskih filozofija, kojima želi da objasne to i da ga prihvati ti na taj način. To su pokošali novi razvijekove, pa su zalutali i nisu mogli da prihvate da. A samim tim su nekako i ograničavali Boga i njegovu svemoć da Bog bude dijete malo, da može da se rodi, da primi ljudsku prirodu, tijelo, ljudsko krvi, kosti naše. Tako je bilo, tako će i biti, ali oni koji to prihvate uvjerovom, kako se to očekuje od nas hrišćana, pravoslavnih, Tu nema nikakve dileme ni dvojbe. Bog je velik, prevelik, da naš um ne i širi i veći kaže Nebo mi presto, a, po, a zemlja podrže nogama mojim. Ali isto je tako, Bog može da bude mali da bude malo djetence, koje će držati presveta Boreca svojim rukama, I ko će Sveti Simeon Bogoprimac primiti u svoje ruke veći one čudesne riječi sad otpuštaš svirom slugu tvojega gospode po riječi tvojoj da vidiš oči moje spasenje tvoje koji su ugutoplice svih naroda svjetlo zabasane za bošći i slavu naroda tvojega izrahilja. Lijepa i divna molitva jednu lijepo blagodarenje Svetog Simeona koji je iščekivao Hrista dugo i tu tajnu da vidi svojim očima kako i sam kažu o divnoj molitvi starac nekim procjenama, možda i do 250 godina ima. kada je, s obzirom da je bio od od sedamdesetorice, zapravo tačno je bilo 70 dvojica, koji je prevodio stari zavik u Aleksandriji oko drugoga vijeka prije rođenja Hristovoga. Znači, odmah vidimo koliko je, otprilike, mogo da godina, nigde se to ne navodi precizno, ali po tome možemo zaključiti da je zaista starac bio pravi starac preko 200 ljeta. I taj starac, čudesan, mističan je čekao taj susret, to svetenje. Svetenje je susret po objećanju arhađela Gavrila. Kao što znate, kada je htio da prebriše, da s onog parlamenta da očisti, on u riječ svetoga proroka Isaije da će djeva, djevica, roditi sina. Pa je to tada njima parano kao što svakom čovjeku bilo neshvatljivo, nelobično, neprirodno, to se nikad nije desilo u istoriji roda ljudskoga, do Hrista i posle Hrista nikada. I kada ga je zaustavio, rekao, ne, upravo će tako se i desiti, ti ćeš biti živ do toga dana kada će ta djeva donijeti to dijete prođeno na taj čudesan i nadprirodan način. To se i desilo i možemo prepostaviti koliko je Sveti Simeon Becenija i decenija čekao taj događaj i živio za taj događaj, za taj susret. Sva njegova motivacija, sva njegova nada, sva njegova utjeha bila je skopčan u tom danu. To je bio taj dan koji on čekao i zato je i nadahnu duhom svetim i satvorio ovu divnu molitu nije nje otpuštajući radom tvojeg Jer je dočekao taj dan i onda je u miru, treba da napustio ovaj svijet, kako to oprivišći ljudima u vremenu i prostoru u kojoj živimo, ali zaista u miru, da napusti svijet i da ga vladika otpusti njegov nebeski, kome se pokonio, kome je drža u rukama svojim Sama ta činjenica da taj starac, znajući koga čeka i očekuje, drži u rukama svojim staračkim tvorca neba i zemlje, sakrivenog u našem tijelu je za njega bila zaista jedan jedinstven dogoć i za njega i za sve nas. Kad mi smo sada, kako slavimo iz godine u godine ovaj praznik, nekako umom svojim i srcem treba da ga doživimo dublje. da Jer naša vjera je se oslikava, izobražava kroz te simbole koje mi gledamo i na službi, kroz pojanje, kroz sve ono što je divno u našoj službi, ali ona Time želi da osvika ono što je zaista tajanstveno i veliko, veličanstveno. Koliko je to moguće. Ali ništa to tako ne može se doživi bolje. Evo zaista čovjek pomalo, koliko je dato datu, koliko može, zamisli se na tom tajnom Božijeg, Božijeg rođenja i Božijeg obloćenja. ili da tajno mogu današnjeg praznika da zaista shvati da je jedan starac držao tvorca, nego je izvijelio svojim rukama. Jer Bog tako htio da se rodi, da nam se približi, da nas zaista da se unizi, na no tem jer da bude malo dijete i da da možemo dodirnuti. A nama je opet ostavio, pošto nismo imali svi biti svjedoci, kao što je to Sveti Simen apostoli, oni savremenici Hristovi, tog direktnog, neposrednog iskustva i doživljaja Boga On nam je sebe kroz službu, kroz blagodat, kroz ono što imamo u crkvi Boživoj na liturgiji, narošito. Ostanemo je sebe u kljebu i vinu, u tijelu i krstvojom. Pa ga je Sveti Svijevno držao na rukama, to je tačno, to je veliki dan, za njega, veliki dan za njega bio, ali gospod je znao da će biti mnogih onih koji će isto tako čeždjeno čekati taj sustav sa gospodom, koji će želiti da ga se dotaknu. Pa je ustanovio se tu tajnu pričašća. Nije Bog mogao više i bolje, da da se da. I to traje odno. I traja će do kraja sveta i vijeka. sveta, Eucharistija, sveta, liturgija, to je centralni dogazaj koji se dešava na ovome svijetu. I na nebu i na zemlji. I tu i mi postavimo pričasnici, postavimo učesnici, saučesnici svega onoga, poput svijetog Simeona, Bogoprivca i proročica Ane, Postajemo svjedoci njegovog rođenja, njegovog opočenja, njegovog razpeća, vaskrsenja, vaznesenja. Ali postajemo i svjedoci njegovog obećanja i strašnog suda njegovoga koji će tek doći. Kažem, s jedne strane, malo bitence, u rukama jednoga starca, koju on blagosilja i kaže, evo, to je svjetlost. On dolazi u to on, će, on je onaj koji je svjetlost koji će razvoniti tajnog svijeta i on to čini, čini, čini će sve do kraja svijeta i vijeka za oni koji to žele sudija ponizni gospod dolazi, poniđava se rađa se, daje nam se mi ga kušamo, uzimamo i ona tuga koja je svojstvo ljudske prirode ona čežnja ona sjeta, uvijek sadržano ne neko, nekoga više, nekoga manje, ali zaista svojstvo je nosalo svojstvo naše ljudske prirode, pale prirode ljudske. To je u stvari, kako kažu sveti oci, u stvari bogočežnja, čežnja za Bogom, za vječnom istinom, za vječnom pravdom, za vječnim i savršenim života, za blaženstvo. To je čežnja koju svaki čovek osjeća, ona tuga, ona sjeta, Pa su to neki nazvali nostalgija. Ali ova nostalgija naša, hrišćanska je nostalgija za onim što će doći. Obično je nostalgija nešto čežnja i svijeta za neče što je prošlo. Ali, iako mi pratimo istoriju, sjećamo se događaja, kao što sjećamo sretenja i od praznika i svi drugih praznika i živimo s pravom se kaže od praznika do praznika. Živimo u toj radosti praznika, ipak Naša glavna nostalgija, naše glavno sjećanje, naša ambicija jeste u vječnosti, u budućnosti. U čekanju, u čekivanju, čažnjivom onoga grada koji će doći. Vječnog grada u kome ćemo se, ako Bog da se dostojimo i oni koji su dostoje, naći tu istinu, vječnu pravdu i vječnu utjehu svoju. Samo u Gospodu to je moguće. Naravno, ovaj svijet nudi svoje odgovore, nudi svoje utjehe, nudi svoje istine, ali vidimo, svjedoci smo, znamo iz istorije, a evo, ne moramo ići daleko. Tu smo već, evo, oko nas. Čujemo, kako kaže Gospod, to smo juče čitali u subotu, na zadušnice, čujte, kaže, glasove o ratovima. Biće veliki strah u narodu, u ljudima, Jer stihije će se, kaže, pokrenuti. Prvo, ne stihije oko u nama, onda i ove vidljive stihije. Ubično su te promjene koje se dršavaju u svijetu, univerzumu, vremenske nepogode. Sve ovo što se dršava, ratovi, posledica i neka refleksija tih naših unutrašnjih stihija i nemira koje nosimo, kao pojedinci, kao čovečanstvo. A onda, vremenom, i malo po malo, kad se skupi, to se reflektuje i imamo ono što imamo, imamo evo i vrijeme koje je poremećeno, klimatske promjene, ali najbore od svega imamo ratove, krvoprovića, ubijanja, svi doci smo danas u našoj Bratskoj Rusiji, koju sad, koju sad i dijelovima njenima, koju sad zove Ukrajina, ratuje vrat na brata, ratuju, ovam su bili kod nas na blokalni, nismo i to preživjeli, vidjeli, doživjeli ratovi, vidjeli smo kako je to nevolja i najveće zlo koje zadesi čovjeka i društvo i čovečanstvo uopšte jeste rat najgore moguće rešenje za sve probleme ili za bilo koji problem to je rat i to je ono što nudi svijet u ime nekog globalnog humanizma globalnog mira abstraktnog čovečanstva humanizma. Oni kažu da mora nekad i tako. Pa su nazvali, sjećamo se, ono naše nesresno stradanje i bombardovanje. Nazvali su da Milo Srdni anđel. Zaista neprimjereno. Ali to je ljudska logika, to je ljudska pamet, a ona je potpuno suprotna i drugačija. Zaista nema ništa zajednično sa Božjom logikom i nebeskom mudrošću koju nam propoveda Hristos. Zato ova priča o strašnom sluđu koji smo jutro čuli, Jasno je, šta će tražiti Gospod od svih nas? Od svakoga čovjeka. Traži se ljubav. Ne traži tamo Gospod. Ne prebrojava naša gdenja, naše molitve. Sve to treba. Sve je to bagost. Sve on to traži od nas. I to nam je dao kao načine, kao sredstva da budemo savršeniji, bolji da budemo njegovi da nosimo zaista s pravom ime hrišćansko to su sredstva kojima mi to dostižemo, ali na kraju tražit se rezultat neće tražiti postavljanje jednačine pa ne poznate kako to kažu matematici, nego tražit se rezultat koji će morati biti tačan a rezultat je ljubav jer Bog je ljubav, Hristos je ljubav njegova pojava bit će dovoljna Da sve bude jasno. tražiće se svih nas da smo zaista voljeli. Jer ako ćemo da smo njegovi, tu je kraj. Kraj da ima više ispravke, nema više vremena, više biti neće, kaže Andijel, od Kraj istorije, kraj vremena tog istorijskog hoda čovečanstva. tražiće se, znači, Šta smo kako smo mi sproveli sve te zapovijesti koje, za koje znamo, ako znamo, jer ima oni koji to neće znati. Ali neće se niko opravdati u smislu da, kako su se opravdavali jedni i drugi pravednici i grešnici, da su tražili opravdanje jedni ismirenja zato što su stekli tu ljubav. I kad su vidjeli gospoda slave, kad će ga vidjeti, oni će se samo pitati s pravom, kad te mi gospode vidjesmo? Neće oni se preuznositi svojim dobrim godinima i svojom, svim tim, nego će u smirenju svome, kao istinski pravednici, jer pravedan čovjek je onaj čovjek koji je smiren. Samo taj takav čovjek može biti pravedan. Nema pravde bez smirenja, a nema ljubavi bez smirenja. Čovjek mora znači smirenje, a to je najveći imperativ svakog čovjeka i svakog od nas, da steknemo smirenje. Ali najteža stvar, treba pobjediti svoju sujetu, svoju gordosti, treba uvijediti samo na sebe. a To je najglučiji, najopakiji neprijatelj kova imamo. Jedini opravdani neprijatelj protiv koga se moramo boriti. U sebi afirisati onog dobrog čovjeka, onog hristolikog čovjeka u sebi, onu ličnost u sebi. Ono ličnost je ono što je čovjek. Nije čovjek ni broj, nije nekakav, bilo kakav predmet, I po, kako kaže gospod nebani jevreji ni grka ni robani slobodnjaci ni muško ni žensko sve su to neke podjele koje važe ovdje za sada u vremenu u prolaznosti a tamo tamo su svi jedno u isusu kristu tako znači bog se od nas traži ljubav ljubav će suditi svijetu, i ko sebe prepoznao toj ljubavi on će biti od te dio te ljubavi i na neka sposobna reči hodite blagosloveni Carstvo Otca Mojega koje je pripremljeno opostanka svijeta. Kad gospod njegovo nazove blagoslovenim, to znači da se je blagoslov njego, njegova ljubav, njegova blagodat na njega primila kao sjeme na dobru zemlju. Bija kladan nadoste mi, bija žedan na poiste me, bija nagodjenu ste me, bija bolestan posjeti ste me, bija u tamnici dođo ste mi. Eto, to je sve što se Bog tada traži ti reći svim ljudima, jednako. Ali će i prvo podijeliti, kaže, priče. Hristos je jasno i glasno, kao što pastir razvaja ovce od jarada. I kao što su ovci i jarada iz daljine jednaki. Tako i mi ljudi izgledamo svi jednaki. i sada. I možemo i da se prikazujemo da smo bolji, da smo pametni, mudri. Ali, pešto Sudio pred onim koji sve zna, sve će biti jasno. Iako ličuje, Otce se Arad, jedni će biti na lijevoj, jedni na desnoj strani. To će biti konačno i jasno. Isto će se odnositi i na jedne i na druge. Pa će u ovo reći, kada te to vidi smo glavna osa, aga, bolest, otamnicu, ti dođe, i posluži smo A gospod će jednostavno odgovoriti, prosto, jer zaista je to tako, nema tu nikakve prenosnog smisla. To je to tako i tako će biti. Kada dostignemo do ovih mojih mali, da vidnost. A ko je mali? Je svaki čovjek koji se rodi na zemlji, svaki onaj pored nas. Ne traviđidemo leže daleko. Da se udaljimo tamo, razmišljamo da negdje ima težaje i gorih koji treba pomoć, u nekoj boroj situaciji. Otuda oko nas, uvek sony oko nas, nih Bog šalje svima da ih pogledamo, da ih prepoznamo i da u njima prepoznamo Hrista. Ali bez kalkulacija, bez analiza onih naših ljudskih kojima mi često opravdavamo naše podvijanje da nekad pomognemo čovjeku, nađemo opravdanje u samom u nekoj njegove slabosti. Tražimo ili ga bolje veći, tražimo uporno Ne bili se izvukli da ne pomognemo uvijek i sada sem, kad mi to mislimo da treba. A nekad to baš treba, kad mi mislimo da ne treba. To je logika hrišćanstva. To je poput onog ubogog Lazara, koji je bio ubog, neznatan i beznadržan za naše ljudske logike, ali je pred Bogom bio veliki. Upravo je on bio poslat kao takav, onom bogatašu. Ne da, mu se, da bi mu se sudilo, nego da on spase dušu svoju. Tako i nama se šalje Bog jednom i više puta da se provjeri naša ljubav, da se vidi, jesmo li zaista Hristovi. Jer evo, vidimo kako je Hristos došao, malo djetence, pa rastao, kaže, jačao duhom. Kao što svaki čovjek raste jačao duhom, tako je Hristos rastao. I uzrastao u sina čovječijega, sin Boži, bio raspet na krstu radi nas, ponizio se i oprostio nam i sa krsta sve naše grijehe i oprostio im Bože, ne znaju šta rade. To je gospod rekao sa krsta. Svima nama su te reči upućene i pokazao nam primjer kako istinski treba da da volimo. Da je ljubav vjera svega. Ljubav je ono što drži ovaj svijet, ljubav Božja i dogod bude pravenih ovom svijetu, bit će i ovoga svijeta. Tako da, Sve ono što svije pokušava da riješi raznim ideologijama, raznim filozofijama, svetskim i mudrostima, svetskim koji su vudos pred gospodom, je promašaj. Evo, samo zadnjih 100 godina, da ne idemo dalje, bezbroj promašaja, bezbroj loših eksperimenata na štetu čovjeka kao pojedinca, a u ime čovečanstva. Uvijek se čovjek, kada je bez Boga i protiv Boga, pježaju te abstrakcije. I kao što danas slušamo, pune su nam uši od te agresivne propagande mira u svijetu, globalnog mira, globalna dobra, humanizma, prava ovoga, prava onoga. Da li ikad više je ikad bilo priča o tome nego danas? Sigurno da nije. Ali sve je to uzavut, ako se ne brina o svakom onom čovjeku, onom djetetu. Evo oni pregovaraju, a u krajni tamo ginu djeca, ginu nedužne žene, starici strada narod, pati, a oni pregovaraju i rašavaju svoje interese ekonomske. Jer ekonomija je bitna. Nije bitna ekonomija i čovjeka, svakog koji je vinašo, bitna ekonomija, bitna je kako ćemo da živimo, šta je imperativ sanavnog čovjeka 21. vijeka, dobar život, dobar standard. Pa evo je kod nas ovdje suči. Šta se cijel dan govori, priča, povijek? i novinama, nego o nekom standardu, nekom boljem sjutra. I zaista čudesno kako, evo, to se pomalo poklapa s ovom našom pričom porukom našeg divanđelja i mi vjerujemo u to bolje sjutra. Ali ko je bolje sjutra? Kako bolje sjutra? Da li je to bolje, zaista bolje dobro za čovjeka? Mi vjerujemo ispovjedamo hrišćan i vjerujemo u taj dan, dan Boži dan kada će se konačno dobiti utjekas, u tijekas pravno smislu te riječi dobro u pravno smislu te riječi istina, pravda, sloboda pa koliko priča o slobodi koliko sve a vidimo sve, čovjek manje slobodan sve je čovjek manje bitan sve je manji i manji i manje. imamo perspektivu vječnosti carstva nebeskoga viziju, imamo prizmu iz koje svaki hrišćan gleda na svijet, na sebe, na svoj život To je prizma vječnosti, prizma eskatona, ovog strašnog suda Hristovoga. Tako su to učili sveti oci, tako što oni to uprimirili u svom životu. I oni su najbolji svedoci. Upravo u tom odrizalju od ovoga svijeta, znajući da u ovom svijetu sve ovo što je, to je prolazno, a da ono što će doći ima pravu istinsku vrijednost, upravo za čovjeka. Jer nisu to samo neki događaj, neka hronologija, Neka filozofija šta će biti, kako će biti. Bitno je sad kad će biti. Sve to manje važno. Važno je da je to zaista, da će to biti. Za svakog od nas pojedinačno. A Bog je došao za svakog od nas. On je rekao, idite, krstite sve narode u ime Oca i Sine Svetoga Duha. Tačno. Sve narode. Ali svaki čovjek se krštava za sebe. On je on dobija dara Duha Svetoga. Svaki čovjek je bitan. Idemo u hramu Božije Niko ne stoji na vratima hrama i ispituje čovjeka koji je, od koga je, kakav je, kojoj naciji pripada, kog je staleža, kog je materijalnog statusa, a to je najvažnije u svetskim okvirima ovoga svijeta. Bital je standard, bito da čovjek ima dobru platu, naravno ni to nebitno, svakako, ali nije najbitnije, postoje manje važne i više važne stvari. I ta selekcija i ta gradacija je vrlo bitna. Naravno da niko sve je dar Boži. I bogatstvo, i materialno. Sve u tome mi i blagodarimo. I blagodarimo trpezu koju jedemo. I kad radimo što god radimo, sve je to dar Boži, ali mora se znati je najvažnije. Evo, porošu nam Hristos. Ovo je priči o strašnom sudu. Najvažnija je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjima ljubav one dvije zapovesti koje Gospod sublimirao ne deset, koje nije ukirao naravno sami rekao nisam došao da do ukrem zakon i proroci ali je donio jedan novi zakon jedan novu zapoviest to je zakon o ljubavi i koji sadrži one dvije zapovesti ljubi Gospoda Boga svojim srcem svojom dušom svojim svojom i umom svojim i snagom svojom i ljubi bližnjeg svog kao sebe samo. prosto jednostavno i kaže Gospod ove dvije zapovesti zavisi visi sa zakonom i Neko je rekao mudro, kaže šta je čovjek život u životu stvari nego iščekivanje. I zaista kad čovjek malo bolje pogleda i sve nešto iščekujemo. Sve nešto težimo, nekom čekam nečemu što će se desiti. To, iz dan u dan planiramo, čekamo. Ali imala izreka narodna, mudra i duboka, i kaže čovjek sluja, Bog određuje. Mi se trudimo da radimo onako kako treba, ali... Bog nebude znam, šta je za nas dobro. I naše iščekivanje, naše sretanje, susretanje sa onim što će doći, uvijek je taj izazov i ta neka mala utjeha u toj našoj tuzi koja nekako uvijek sastane dio naše iščekivanja. Nekaj čovjek iščekuje, on ima i bojazan, i strahuje da li će to doći. Ali to je što se tiče naših Zemaljskih prolaznih stvari. Čekujemo sa strahom da li će se desiti. Kad će se desiti. I zaista čovjek nekako živi u neprikrednom nekom iščekivanju onoga šta će se desiti. Jedini uzrast čovjeka, kada čovjek ne brine kad je nekako slobodan. Najslobodniji to je kad je god dijete. U djetinjem uzrastu zaista čovjek ne brine. Nema brige s ovoga svijeta. Nemo obaveze velike. Drugi brinu o njemu. Mi ne boog bo, brinu u roditelji. I djete raste, raste. Ali čim spozna da život ni malo nije jednostavan, da je surov, da je pun iskušenja, onda nekako se razvija ta unutrašnja svijeta, ta čežnja za nekim mirom, za nekim životom koji nema tih spoticanja. U ovome svijetu, naravno, mi imamo predukuse tog života to je, rekli smo sveto pričešće to je naša priprema to je naša vjera i doživaj svega da onoga što slušamo pa na svetoj liturgiji, na svetim službama koliko u tome učestvujemo, naravno uvijek moramo zaci za te površine divno je sveto služba i kažu svetioci sve to divno i prelijepo ali na kraju ako nema ljubavi to je sve besplodno ne smijemo svoj život i svoju vječnost zastivati na površini svega onoga što vidimo uvijek mora malo zagrebati iza i za se, zavijeti iščekivati kao svetli Simeon Bogoprimac čekati taj dan ali on je dolazom Hristovim nekako i realno predskazan samim tim svetim tajnama koje nam je Bog dao zapravo on nam je dao taj predukus tog dana a svaka, svaki praznik ta radost koja neprekrivno nam ponavlja realno i opipljivo nam daje tu energiju, daje nam motivaciju da vjerujemo taj dan. I daje nam snagu kroz blagodat koju dobijamo u samoj crkvi, u nasvetoj liturgiji. Ano što to, to vrhuni u svetom pričašću gdje se mi sjedinjujemo sa tijelom i krvom Hristova. Bog je sve dao dao i sebe svima nama, ali na nama je da mi zaista budemo uporni. Kao što bi bio Sveti Simeon Bogoprimac, umjerio onoga ko nam je dato, da vjerujemo, da iščekujemo, sa nadom, gospoda, da zaista će tako biti, da se nepreklinu, krepljujemo tom vjerom i tako vjerom kako imao Sveti Simeon Bogoprimac, o popredaju Sveti Simeon da na toj ljestvici gore na nebu, odmah posle svetog Jovana Krstitelja blizu Svete Trojice tato mu je počasno mjesto jer je dugo čekao i dugo proveravao svoju vjeru možete zamisliti koliko je on decenija gledao oko sebe, živio u obijentu suvjeta i taština ovoga svijeta, sve je taština ali sve te decenije, sve to vrijeme nije bilo za njega dileme, on je čekao taj dan, izživio za taj dan sve ostalo je bilo sporedno usputno. Sve ostalo je bilo, su bile margine, u odnosu na tu istinu koja mu je bila otkrivena. I kad je istinu držao rukama, više je ništa ne bilo bitno, zato je tražio god gospoda da ga, da ga otpusti sa oga svijeta. Dočekao je, živio je ono što je vjerovao, što je iščekivao, čežljivo, bogočežljivo, dočekao je da uzme u svoje ruke, da dodirne istinu. I nije istina kako to uče filozofiju, mnogih fremena, pa i sadašnji. Samo neka abstrakcija, neka ideja, neka uzvišena ideja. Istina je Bog, jer sam Gospod sebe rekao, kao što znamo, ja sam put, istina i život. Istina je ono što kušamo, što uzimamo na svetom priču, kroz sveto pričešće. U sebe uzimamo istinu i taj susret sa istinom, to sretenje sa istinom, je naš smisl našeg života. Svetitelji Boži, oni kad su se susreli sa tom istinom i kad su je primili u sebe kad su je se s njome osveštali, oni više nisu imali nikakvu dilemu zato kada čitamo njima neko imao šansu i priliku da možda i gleda neke osvetitelja našeg vremena vidi se da su to ljudi spokojni mirni, poput ovog svetog Simeona Bogoprinca kojima ništa nije važno samo ta istina koju imaju ljude sačuvaju Nje se uhvate, njom se zagrle, tim vječnim zagrljajem Boga čovjeka, istine čovjeka i za tu istinu žive, njome žive i to je sve što ih zanima u životu. Sve ostalo je nebitno. Tako i mi pitamo, moramo se zapisati šta čekamo. Svi nešto čekaju, mi hrišćani jasno i glasno kažemo da čekamo gospoda našega da čekamo i šekujemo kroz praznike, kroz službe. To je naš priziv, naš, naš imperativ. Iako možda nekada u ovom svijetu to izgleda haično, anahrono, retrogradno, kako to u ovom savremnom svijetu vi služite bdenja, kako se vam to Bogu molite, kako propovjedate. Treba nam nešto novo i ta isto čežja za novim i uvijek novim ali kroz ne novim u suštini, nego onim pomodnim koji trenutno na ovoj, kao što je sve ome svijetu trenutno i prolazno, tako ta češnja koja je zasnovana samo na tome da se nešto mijenja, da se mjeri našim mjerama i našim našom logikom, je promašena samo po sebi. A šta Bog hoće? Bog hoće brigu o konkretnom čovjeku koji ima svoje ime, koji ima svoje život, svoje postojanje, svoje bitije, jer u svakom od njih skriva se Hristos. A posebno vidimo u nevoljama. Vidimo da Bog gospod naglašava da se zapravo oni koji su u nevolji, oni su naša mjera našega, naše ljubavi i ovdje u životu, a posebno u vječnosti prema njima će se računati sve. Da li smo imali saosjećaj, da li smo imali razumijevanje, da li one riječi Hristove budite sveti, kao što je svet otast vaš nebeski. Svetost se jedino na taj način posliže, kroz ljubav. Jer to je ta oslovna zapovest, temelj svega postojeća temelj života, je temelj našega života. I ljubav, iskrena, prava, požetovana ljubav, bezuslovna ljubav, beskompromisna ljubav, ljubav koja ne traži svoje kako kaže o himiji ljubavi i sveti apostol Pavel. Zaista, ljubav ne traži svoje, ali će jednoga dana dobiti nagradu. Svak onaj ko to postigne i sam taj život, i način života kroz ljubav, i kroz djelatnu ljubav, praktičnu ljubav, konkretnu ljubav, je rado za svakoga čovjeka. Onaj koji, kar malo okrzne o te ljubavi i malo doživiji satisfakciju tog osjećaja, da je pomogao čovjeku, ne kroz sujetu, naravno, nego Prost taj dar da mu je Bog dao je omogućio i to je dar Boži. Nekako ništa ne biva bez dara Božijega. Apsolutno. A posebno je dar ljubavi. E za taj dar ljubavi čovjek mora malo i da se pripremi. Mora da se odreheni svoje sujete, svoje gordosti, svog egoizma. Za to se ono sada pomalo već pripremamo za veliki častni post. A šta je post? Nego to da se pripremimo, da sebe preispitamo, da se. Izmjerimo da najdemo sve svoju dijagnozu, da bi našli li ali je ki Hristos lik je, on je sam rekao, posti molitva, time se izgoni ovaj rod zli preljubotvorni. Posti molitva su sredstva kojima mi dostižemo u taj dotovnje voja da Bog može, kroz blagodan duka svetoga da nam otvori taj veliki neistrpni izvor svoje ljubavi, da i mi počnemo da volimo bez razloga. Tako su svetite i tako je Gospod volio. Gospod nije trebao razlog, jedini razlog je bio zaista što je ljubav i što želi da se svi spasu. Ljubav ne traži razloge, nema razloga za pravu istinsku i savršanu ljubav. Svaka ljubav koja traži neke uslove i pradoslove, to nije ljubav, to je sebe ljubje. To je već potpuna surogat ljubavi, ali nakon to i tako naziva ljubav ljubav. Sud dolazi, mi tu da se pripremamo iz službe u službu, iz godine u godinu. Bog nas posjeća, jevanđajske priče nas posjećaju, naša hjera nas posjeća, današnji praznih sretjenja nas posjeća, da je Bog došao na ovaj svi. Iako nas se neka čini da mi sve to znamo, da je to sve nekako tu, jasno nam je, teoretski, nije to neka velika filosofija, pročitaju se neke knjige, čuju se na te propovijedi i to je sve fino i potrebno, ali svako od nas može da uhvati da sebe, kako nekad se čini da dosta to olako doživljavamo, olako to tome pristupamo i mislimo da smo tu negdje mi tu već spremni za tu priču, da sebe srstamo možda među one pravednike, ali upravo vrijeme posta, vrijeme preispitivanja našeg ličnog će nam pokazati da, što kaže čovjek, nikada ne može biti spreman za tako veliki dar, za tako veliki domeđaj. Ali naše i na nama je da se pripremamo, da preispitujemo sebe neprekid od zadnjega izdisaja svoga. To je radio i Sveti Simeon, bogoprimac. Sve taj decenije, on je bio čovjek od krvi mesa. On se borio sa sujetom oko sebe, i u sebi ukladnog čovjek, kao čovjek, iako prave da čestiti svet, ali... Borba uvijek stoji i bez borbe nema vijeca, Apostle Pavle kaže ne možete dobiti vijenas pobjede onaj koji ne učestvuje u borbi koji ne učestvuje u trci tako i se spremamo da se utrkujemo sa ljutim protivnikom reko smo, to je naša pala priroda, naša nara, koja treba da postane Hristova narad da bi razumjela ovo upravo što nam Hristos poručuje da i on to ne poručuje da mi to samo čuli Da bi mi samo to, eto, znali, poznavali, imali poznanje o tome, nego da samoznanje, nego da to imamo u životu, da time živimo, da zaista naše biće bude preobraženo svim mojim događajima u kojima slušamo na Svetoj liturgiji, da budem učestnici, iskreni i pravi sudionici svega onoga što se dešava i što se dešavalo, a to možemo Duhom Svetim kad god istinski ispovjedamo, da zaista vjerujemo da će to tako biti, I to je ono što nas drži u životu, to je naša vjera koja mora i da dijela, jer bez dijela je vatva. Da bi pokazali i drugima i svijetu oko sebe i posjedočili bili sinovi svjetlosti. Da bi svjetljeni u tami koga svijeta i da bi ljudi prostali oca naše rekoj na nebesima. To je isto naša uloga i naša obaveza, a to ćemo najbolje posvjedočiti ako po rječima Hristovi zaista pokažemo milosređe, ljubav oprostimo nije to lako posebno kad je nepravda u pitanju, a nepravda uome svijetu ako čega ima, najviše to nje ima nepravda i zla sam gospod je rekao, ovaj svijet u zlu i u nepravdi ali kaže, sad omoj malo ne bojte se, ja sam s vama u sedane u vijeka, isto tako je gospod rekao Malo ćete pretrpjeti žalosti i tuvi, ali doći će radost kao apostoli. Apostoli su tugovali, kad je gospod bio razapet i sahranjen u grobu, ali kad su čuli o njegovom vaskrsenju, svi su se radovali, čak nisu ni vjerovali, imamo i neveno u tomu. Sve ono što pripada nama ljudima, svi ti veliki događaj nekako nas na jedan način ushićuju, motivišu, a s druge, s druge strane nas pobuduju samo na to što da ćutke, ćutke se pokvarimo tim svetim tajnama velikim i to je sve tajne naše pravoslavne vjere koji nam je Bog otkrio da bi je ist, istinski doživjeli da bi se u nama ona nekako uklopila i nas preobrazila, preobratila, napravila od nas plodnu zemlju i da bi to sjeme riječi Božije zaista donijelo mnoge plodove u srcima našim. To je ci Bože, dolaska nova svijeta, to je cilj kod naše Božjeg suda na kraju svijeta i vijeka. Da svako od nas postane postane ona rodna žliva da rodi rodove poslednje pokajanja i da neko donese neki rod, neko 10, neko 50 negostati. To je cilj naše kristovskog života i zato je Bog došao i zato nam zbog dolazi kaže Mara nata, ona polu od koleinse Jovanana on dolazi i doći će, on je onaj koji je došao, koji dolazi i koji će doći. Za gospoda ne važi, rekao smo ni i sadašnja si budućnosti, on iznad svega, nemoj sve to u ruci, u šaci njegovoj, a mi smo tu da se, da, da, da se u njega nadamo, da nam on bude postica i sve ono što slušamo u svetoj liturgiji, da nas ne prekinemo ti više i postičanja čoveke lijenjo biće, koje hoće da se uspava, hoće da zaboravi, hoće da se opreme, obremeni brigama ovoga svijeta, Jutro smo čuli u postavicu Apostola Pavla kojem na to i također opominje, kaže nemojte da vaša tjelesa obremene prejedanje i prepijanje to nas Apostola Pavle priprema za post jer kad čovjek mnogo jede i kad mnogo pije kada mnogo ugađa sebi tijelu svome onda on je spreman da se uzdigne u te, u te perspektive i vizije Eschatona i budućeg carstva nego onda sebe unižava ispušta na žavlje perspektive i to su perspektive, ali i žavlje. Tako da na, nam ostaje da uvijek izlova, izlova opet i opet kako se, znači, molimo da opet i opet zaista krećemo i da se trudimo da nekako sebe prisiljavamo jer se Canstvo Nemesko na silu zadobija, da mijenjamo svoju narav da stičemo Hristovu narav a to nam je Bogomogućio rekao smo na način što ćemo se pripremiti poslom i molitvom i pokajanjem, da se u dostojno što dostojnije, koliko je to nama moguće, pričestimo svetim tajnama njegovim, da dočekamo veliki praznikovog do Vaskrsenja i da zaista živimo od praznika do praznika, da je to glavni motiv našega života i glavni cilj i glavno zanimanje našega života, to je su praznici Hristovi, praznici gospodnji i svi drugi praznici koje slavimo u Crkvi Božjoj, I to nas drži u ovome svijetu koji, evo, vidimo, bliži se svome kraju, nesumnjivo. Kad će to biti, ne znamo, niti se tim trebamo baviti, ali očigledno poznacima znacijalnih znamenjima koji su im ostavljeni, ovaj svijet je pri kraju svome, nema priče. Ali svaki dan, zraš, može biti zadnji dan. Svakako mi nemamo mnogo decenija i godina koje su pred nama, Svaki dan je dan spasenja, kažem, ustopale, zato svaki dan treba da se sjetimo riječi Hristovi i njevovoga suda, kao kaže sveti Ovalestičnik, ako zamišljamo da je svaki dan posljednji, ništa nećemo zgrješiti. Zaista, kad čovjek ima tu pomisao, vrlo zdravu i vrlo korisnu, da mu svaki dan može biti zadnji dan. Najmanji se zgrješiti, najmanji se pogriješiti. Tvarno, mislim, mislim, mislimo na one koji ujemljivo. Tako je to, na kraju, neka je nam Bog dao da zaista budemo oprezni, s pažnjom i mudrošću, da poznamo na što smo prizvani, da ovaj svijet, u njega, od njega uzmemo kako nam je potrebno, da, da, da premostimo ovo što imamo malo vijeka u ovome svijetu, a da isčekujemo onaj život vječni neprolazi kojim je Bog svima obećao, i koji će zaista iskorit, kaže jedna crta i zakona neće proći, i zemlje i nebo će proći, a moje riječi neće proći. Pa nekad nam Bog da po njegove riječi i po njegove milosti. Amin Bože. Amin Bože. Ustavljaj je svijetkovo istinu, plaži ti zjav bogorodicu, pristo i krene Ojcze imię Boga naszego przez miejszuję kieruję i sławę Jego wszyscy amen ja Boga słowa rozszuruję słuchaj istiniti Bog naš koji, koji radi nas i radi naših rasposljenja da bi održavnu naručnju pravednog simeona molitvama da šte svoje materi, slavni sveh onih apostola i svih svetih da nas pomili sklaci goblad čoveko ljubi Amin. molitva vas i ljuta sa naši gospodište Hriste Bože naš pomiluj nas Amin.